A mai műsorralban a 2024. július 5-e van talán, igen, vigetére a Kéfe Jancsi x X. szezonjának első fél éve és a második fél évet, valamikor szeptemberben kezdjük. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hogy ez pontosan mikor lesz halványlag győzőbb. Nincs, lehet augusztus utolsó napján és lehet október legelején. Nem ugyanebben a formában folytatjuk, hogy hogyan azt majd tapasztalni fogják. Távol létemben kukac, gmail.com, és felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a Patreon támogatási lehetőség nem véletlenül van feltüntetve. A két tagú stáb igény tart az Önök nézői és pénztárca támogatására is, bár kétségtelen, hogy a sorrend pontosan az, amit elmondtam ebben a sorrendben. Távolítemben dörö.fi alajanos kukac Filipov Gábor elmaradásáért nem kérek elnézést, mert hogy olyan okok léptek föl, amelyek miatt nem kell elnézést kérni, de jelzem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy eredetleg 7-10-kor kezdtünk volna, hogy 8-31-kor pótolható-e az, ami 7-10-kor nem hangzott el, az majd nagyjából másfél óra múlva kiderül. Telefonálhatsz, András, köszönöm. Navracs Tibor. Én mindig azt hiszem, hogy ez evidencia, de mindig tévedek. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi az, ami igazán foglalkoztatja? Hát már mikor? Ugye, én azt képzeltem el, ezekben a beszélgetésekben lett légyen az önnel, vagy az önkormányzati vezetőkkel, hogy e, ha már nem hívnak föl előtt, hogy képzeljem el, hogy egyébként mi történt önökkel, és ebből adódóan, már mit mindenkivel külön-külön, és erről szeretnének beszélni, de most 7.32-kor, vagy 33-kor azt, hogy képzelje el, fiala, az történt, hogy, és én 8 óra után alig tudom önt megállítani, mert önből ömlik a szó, e, és a, a mondani való. Azért azt feltételezem, hogy, hogy euh, én ezt tényleg beszélgetésként fogom fel, tudom, van kockázata, meg a nagy nyilvánosság, meg egyebek, de azt feltételezem, hogy önnek egyébként primér módon van mondandója a világnak, és abban van egy prioritás, ilyen aztán el tudja mondani, mi az, ami foglalkoztat, függetlenül attól, hogy én egyébként mit kérdeznék. Van egyébként, de itt ugye 7 órától már munka van, tehát most is egy megbeszélést tartott eddig, ameddig ön hívott és akkor most kimentek, és akkor majd nem tudjuk megint. Tehát azért kérdeztem, hogy mégis mikor, mert, mert a, a rövid táv, a középtáv, meg a hosszú távú foglalkoztatás az, az tematikailag elkülönül egymástól, és itt most, amikor az ember kiugrik egy, egy ilyen egy programegyeztető megbeszélésből, akkor nyilván speciál most az, hogy a kisapáti falunakra, -e, hogyan tudok elmenni, meg hogyan lehet ezt az időbe be, beleilleszteni középtávon, vagy mondjuk ilyen napi szinten a brit választási eredmények értelemszerűen, ami nagyon izgalmas és nagyon érdekes aztán még közepebb távon az Európai Parlament alakulása, és így az európai belpolitikai erőtér alakulása. Egészen hosszabb távon pedig az idei, nekem az egészen hosszabb távon az idei év mondjuk, az pedig az, hogy év végére mennyire más világpolitikai felállást látunk, mint, mint akár, amit most látunk. Tehát nagyjából ezek foglalkozatnak különböző szinteken. Hogy egészen más látunk, az miből adódik? Vagy miből fogad A közelmúlt és a közeljövő választási eredményeiből. Franciaország, ország, Amerika? Ö, Európai Parlament, az azzal egy időben zajló román helyhatósági választások, magyar helyhatósági választások, belga helyhatósági választások és országos választások, a, igen, akkor a, a, a holland kormányalakulás, a francia választások, a brit választások, a, az amerikai választások, a, az orosz-ukrán háború értelemszerűen, mind, mind, mind, ezek mind, igen. Gazdasági helyzet, Kína, minden. <gül> És akkor mi nem beszéltünk a családjáról, vagy saját magáról, hogy arra én, mi, mikor én. marad idő. Igen, igen. Mennyi szabadsága? Mármint napokat illetve. Nem, nem tudom megmondani, mert sosem szoktam, kiszoktam írni, azért, hogy ne, ne, ne vigyük át a következő évre, ugye ez mindig rossz vér szű, amikor az ember noha nem tudja kivenni, mert a, mert a szabályozás következtében már az életkoromból adódóan is meglehetősen sok szabadság. Nemrég volt a születésnapja. Hát már egy hónapja, majdnem, igen. Hát nincs még. De igen, nem még igen. igen, de De hát, úgy általában egy, egy, másfél, két hét szokott lenni egy évben, amikor, amikor úgy effektíven nem dolgozom, vagy többnyire nem dolgozom, fogalmazunk. Többet nem engedhet meg magának? Biztos megengete, nem gondolom, hogy annyira fontos lenni. Nem, én nem, én nem, én nem ezt kérdeztem, hanem, hanem, hogy ő úgy látta, hogy egész egyszerűen beborítja. Igen, de ez biztos az én hibám is, tehát én nem tudok, én nem tudok pontot tenni, és azt mondani, hogy mostantól akkor ne zavarjanak ki, és mostantól nem. Ugye nehéz az, amikor az embernek van egy, tehát van, van egy, or, nem nehéz, nem, nem panaszkodni akarok, csak bonyolult így fogalmazok, amikor van egy országos felelőssége, Ugye nekem van egy mi életem, ami nagyjából szeptembertől július elejéig olyan fizikai jelenlétet igényel, hogyha én nem vagyok, akkor nincs aki beugorjon helyettem. Tehát ha én kapok egy szívralmot és nem tudok vizsgáztatni X napon, akkor annyi hallgatónak át kell tennie más időpontra a vizsgáját, és ez probléma boríthatja az ő életüket, hiszen ők egy meghatározott időintervallumban kell, hogy lesz Ugye nem kérdése. beszél rossz néven, hogyha azért azt mondanám, hogy találjunk valami más elfoglaltságot, ne valami szívrohamot, jó? Hát ezt... Oké, okay, jó, tehát <gül> kor, rendkívüli, rendkívüli kormányüres okay. van, óriási problémát jelent, akkor nekem az egyetem megszervezés, ami kívülálló számára nevetséges, mert az egyetem az általában szabadmozgásos kategória, nem? Hát ott az ember vagy bemegy előadásra, vagy nem, nekünk lökjög, meg jókedvű, meg fiatal, de valójában nem. Az enyém az egy nagyon kötött műfaj, tehát ha én nem vagyok ott, akkor, akkor az nincs. Akár előadás, akár, akár vizsga. Ezért azon ott kell lennem, ez szeptember elejétől július elejéig egy teljes helytállás. Van a miniszteri, ami, ami megint csak így az, fogalmazunk, hogy az aktív évközben, tehát ez, az én tapasztalatom szerint ez az augusztus 20-tól december 20-ig, illetve a január 6-tól július 10-15-ig terjedő időszakot jelenti, ott kell lenni, hiszen értelemszerűen elvárják, hogy az ember, ha már miniszter, akkor száz százalékon próbáljon teljesíteni, és ezt lássák. Csakor mi nem beszéltünk is apátirol. Na és ezt, és erre mondom még azt, hogy akkor még van egy 60 településből álló választókerületem, amely 60 település ugye önmagában azt jelenti, hogy ha ezt elosztjuk a hétvégékre, akkor viszonylag könnyen. Kiderül, hogy ha minden település csak egy rendezvényt csinál egy évben, egy hétvégén, akkor is tulajdonképpen tele van az év, de a dolog természete olyan, hogy nyáron jobban szeretnek az emberek szabadtéri rendezvényeket, falunapokat és a többéig tartani, és joggal sértődnek meg, hogyha az országgyűlési képviselőjük, akiket megválasztottak és akiket meghívnak, az nem jön el, mert azt mondja, hogy pont akkor nyarhal, és az általában önérzetes településekről van szó, tehát ők úgy gondolják, hogy már pedig az ő képviselőjük az legyen ott. Én én Melyik volt kérdezik. a legérzékenyebb vesztesség az önkormányzati választások során? Az én választókerületem, hm. vagy országosan? Nem, az ön Nem volt ö, nagy veszteség, mert, mert radikálisan nem változott az én választókerületem térképe, a, ami a leg, két legizgalmasabb Választás volt, az egyik, jobbr, az egyik jobbra fordult, a másik a, nem jobbra fordult. A Sümeg, amelyik 11 szavazattal ö, a, meg tudta tartani a, az eddigi polgármesterét, egy nagyon nagy küzdelemben ott, és ö, Badacsony Tomaj, amelyik pedig 46 szavazattal elbúcsúztatta a 20 éve hivatalban lévő polgármesterét. És ebből a szempontból ez volt egy ilyen veszteség, vagy fordulat ahhoz képest, ami eddig volt, akkor mondjuk választok ki ezt, hogy talán ez. Um, ugye itt van a Hungarikum bizottsággal megismerkedtem um, már azt követően, hogy um, a badacsonyi kéknyerű nem lett Hungarikum. Um, ugye itt egy elég jelentős grémium van, a döntéseiket a hollapjukon nem olvasom, indoklást így aztán nem tudok olvasni. Az, hogy ez nem ment át a tű fokán, ez miért váltotta Ömböl ki a tiltakozást? Önből, aki azért ilyenfajta tiltakozásokról nem híres, de lehet, hogy ebben nincs igazán. Hát ugye nézzük meg a tapolcai mozi esetét. Rendben van, de hát azért ezek elég ritkák, tehát azért nem lehet azt Mert mondani. Mert ezek mi... a számomra és bosszantó, szűkkevlő, pitiáner és provinciális döntések. Tehát miért, miért? miért van az, hogy a szőregi rózsa ungarikum lehet, a badacsonyi kéknyelű nem lehet ungarikum? Üssük fel a magyar kultúrtörténetet, a badacsonyi ezer ezerszer több hivatkozást találunk irodalmét, kultúrtörténetét, bármilyet, mint a szőregi az és ezzel nem azt akarom, hogy a szőregi rózsahoz, ne legyen hungarikum, legyen hungarikum, felelem a szőregieknek biztos nagyon fontos, a szőregi rózsa. De miért kell megtagadni a badacsonyiaktól, a Dunántúliaktól, a balatoniaktól, a kéknyeri hungarikum volt, tehát amikor nem egy külföldi fajtáról van szó. Abszolút 60 a hatvani aranyfájtán sűrített paradicsom is az lett. Igen, a szaloncukor is az lett. Vagy az erős pista? Azt hiszem az erős pista. Azt mondjuk nem nagyon értem, hogy bekerült a hungarikumok gyűjteményébe a kocsi egy magyar eredetű közlekedési megoldást, tehát nem állítanám, hogy mindent értek, de... Igen. Na jó, hát és én ezzel nem foglalkozom, mert nem, nem én vagyok a hungarikum bizottság, de azzal foglalkozom, hogyha a Balacsonyi Kéknyelű teljesít minden kritériumot ahhoz, hogy hungarikum legyen, és az ott élő borászok, az ott élő emberek ez fontosnak tartják akkor én, mint a térségországgyűlési képviselője, ezt szót emeljek azért, mert történt. Igazság. Szerintem igazságtalanság történt, és mivel te nem kapnak normális választ, ha, ha, ha csak ők próbálkoznak, mert lerázzák őket, ezért álltam bele, mert úgy gondoltam, hogy ha én is megszólalok, akkor talán tudjuk fokozni a nyomást arról. ön kapott nem választ? Nem. Nem még, nem még de hát... Majd is? Hát addig... A, nem a csabáik, az Éliás csabáik írtak, tehát a, a borászok írtak egy levelet, de addig fogunk menni, amíg nem kapunk egy normális választ, vagy nem változtatják meg a döntést. Vagy megmondják, hogy miért nem lehet hungarikum, mert, mert tehát ez ilyen igazi magyar dolog, hogy, hogy nem lehet és kész. Punktum, hogyan szoktuk volna. Ezzel nem értek egyet. A Hungarikum bizottság mint olyan. Az nem kicsit, hogy úgy mondjam. Tehát ez, ez minden a nemzeti értékek piramisában. Tehát amikor az ember ilyen mondatokat olvas, én még ebben a magas életkorban is azért ifjúkor énemre emlékszem. Tehát én nemzeti értékek piramisáról hallok ráadásul nagyennel, nagyével, nagy p akkor van bennem valami megtorpanás. Nem tudom, én tényleg, hogy mondjam, én a hungarikumokkal a, a, a, találkoztam a többször. Gondoljon bele ebbe a, a mondatba, ez ugye a hungarikum bizottság oldalában. A törvény szerinti ne, nemzeti nem értékek azért. azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben az úgynevezett, úgynevezett nemzeti értékek piramisában történik. Tehát erre nem szoktam mondani, hogy Igen. mi van, hogy tessék, ez valaki fordítsa le magyarra. Igen, de én... Igen, de ezzel eddig nem foglalkoztam, és én nem, nem értem feladatomnak, Jó, hogy... Jó, rendben vagy... van. Tehát én a Hungarikum bizottsággal úgy kerültem érintkezésbe, hogy azt hiszem éppen tavaly, vagy idén nem tudom, színházban volt ilyen Hungarikum díjátadó, és ott felkértek, hogy átadjak díjakat. Emlékszem rá. Na, ezt megtettem, de én különösebben a Hungarikumokkal egyébként nem foglalkoztam. Leszámítva Most... ezt a mostani esetet hogy kerestek meg igen a badacsonyiak, hogy ők nem értik, tudok -e erről az egész bármit is, hogy ez miért történt és hogy történt, és ezért gondoltam, hogy ha én ezzel tudok segíteni, hogy odállok melléjük egy sajtótájékoztatunk, utána megpróbáljuk kipréselni a bizottságból a választ, hogy miért nem, illetve mondják meg, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy hungarikum legyen, akkor, akkor ezt megteszem. Csak hogy lássai, nem felejtettem el a beszélgetésünk elejét. Holland választások. Mennyire lesz stabil ez a mostani kormány? Azért nagyon jó ez a kérdés. Nagyon érdekes ez a kérdés, mert én azt látom, hogy a magyarok számára a kormányzati stabilitás, és itt a magyar most mindenfajta párthoz tartozásra való tekintet nélkül minden oldal számára, és minden magyar számára a kormányzati stabilitás egy fét is. Tehát mi, és jellemző az alkotmányos berendezkedésünk is olyan, ami egy extrán stabil kormányzati pozíciót eredményez. Ugye a magyar miniszterelnök, csak úgynevezett konstruktív bizalmatlansági indítványjal cserélhető le, ami azt jelenti, hogy csak úgy lehet a, a, a hivatalba lévő miniszterelnök ellen bizalmatlansági indítvány benyújtani, hogy egyben tartalmazza az új miniszterelnök nevét is a bizalmatlansági indítvány, és a hivatalba lévő miniszterelnökkel szembeni bizalmatlanság kifejezése egyben az új miniszterelnök. Biz, iránti bizalom kifejezése is, és rögtön megtörténik a váltás. Tehát, hogy ne legyen semmilyen megremegés, ugye ez az 1990-es Antal-tölgyesi megállapodás Eredménye, német alkotmányos megoldást vett át. És Magyarországon mindig emlékezzen a 2006-10 közötti időszakra is. Az utolsó csepp küzdenek a kormánypártok azért, hogy ne legyenek előrehozott választások. Úgyban ne bukjon meg egy kormány, mert ezt olyan szégyenként élnék meg a magyar közöreményben, amit nem lehet túlélni, úgy gondolják. Valójában azt láthatjuk, hogy éppenséggel a hatalomozó ragaszkodás nem lehet túlélni, legalábbis ami úgy tűnik, hogy MSZP esetében ez, ez még azóta is... De hát ez ugyanúgy állás. fét is, mint a kisebbségi kormányzás. A a kisebbségi, a kisebbségi kormányzás nálunk, hogy, hogy ne legyen kisebbség igen, kormány. Igen, igen van, igen, igen. Azt mondom, a kettő talán összefügg a, a stabilitásig. A hollandoknál nem ez a helyzet. Tehát ilyen értelemben az hogy, az, hogy egy kormány. Ez a történelmi tapasztalat különbsége? Szerintem igen. Tehát a, a kormány és ellenzék között eleve sokkal elmosodottabb a, a vonal, mint nálunk Magyarországon. Nálunk ugye ez egy éppen ebből a stabilitásból és a, a magyar politika hatalomcentrikus gondolkodásából adódóan, kormány és ellenzék között bástyasor van, és lövészárok, és nem tudom, ez hogy... Ez nincs? Holandjában nem. Nem ennyire, eleve több párti koalíciók vannak, egy párt kiugrik, egy másik bejön, felbomlik a koalíció, újra alakul, és a többi, és a többi. Ilyen értelemben ez más, amit mi élhez, vagy nézhetünk ki instabilitásnak is, másik oldalról lehet semmit is nevezni. És ez abból adódik, hogy a holland politikai kultúra sokkal konszenzusosabb, vagy konszenzusorientáltabb, nem is, mert nem biztos, hogy konszenzusról, mert lehet, de nagyon éles konfliktusok is. De, de van egyfajta konszenzusorientáltság, ami nagyon érdekes módon a földrajzi fekvéséből is adódik Hollandiának, nevezetesen abból a társadalmi kultúrából, mi szerint az ország területének egy része, egy jelentős része a tenger alatt helyezkedik el, és gátak védik az országot, ugye az ország területét a tengertől. A gátak egy, Jelentős része olyan, amelynek kiporciózható a felelőssége, hogy karbantartsák a gátokat megmaradjon, és a többi, és a többi, de az évszázadok során ez mégis egy egyetemleges felelősség alakult ki. Mindenki figyeli a másik gátját is, és mindenki odafigyel a másikra is, hogy az ő érdekei, az ő szempontjai is érvényesüljenek, vagyis így, így alakult ki egy olyan, sokszor nagy nyomás alatt lévő és sokak szerint már elporló politikai kultúra, és ami úgy mindenkinek a szempontjait igyekszik valamilyen formában számításba venni. És ez később, ez sok szempontból átalakult most már a 2000-es évekre, de még mindig megvan, de ez más, mint a magyar politikai kultúra, ami az enyém a vár, tiéd a lekvárt tehát én vagyok hatalmi pozícióban, az ellenzék pedig minden politikai pozíciója meghatározásánál azt nézi csak is, hogy ezzel ő hatalomra kerülhet-e, vagy még továbbra is távol van tőle. Tehát nálunk minden a hatalomról szól, a hollandoknál ö, meg minden a, a fogalmazunk úgy, hogy ez együttműködésről. De ez nem akar normatív különbség lenni. Tehát nagyon szeretném, hogyha ha nem úgy tűnne, hogy én azt mondom, hogy a holland magasabb rendű politikai kultúra, mint a magyar, csak más strukturálisan. És ebből adódóan a holland kormány ahogy most megalakult a holland kormány, ez is egy nagyon érdekes dolog, hát Sert Wilders megnyerte a választást. De miniszterelnök a, nem lehetett. Nem lehetett, mert a többiek azt mondták, hogy most ez Magyarországon ez, ez, ez olyan problémákat váltott volna ki, amiből teljes padhelyzet áll. Ők pedig akkor kerestek egy olyan ember. Egy párton aki, kívülit. Egy párton kívülit, aki, igen, aki irányítja a kormányt, nem kétséges számomra, hogy a wilders féle párt népszerűségének ez jelenleg ma nem árt, sőt lehet, hogy még népszerűbbé válik, hiszen megpróbálták magát Wilders t a legnépszerűbb személyt megakadályozni, hogy, hogy hatalomba kerüljön, vagy hatalmi pozícióba kerüljön, de önmagában nem biztos, hogy ez instabilitást jelent, meg egyébként is az instabilitás is ezzel a rugalmassággal könnyen kezelhető. Hosszú és bonyolult válasz volt, csak, csak azért nagyon érdekes, mert, mert szerintem kevés ennyire Sajátosságai tekintve különböző két politikai kultúra van, vagy a magyartól kevés ennyire eltérő politikai Hát kultúra ebben van. ugye az is benne, hogy az emberek egyébként milyen érdeklődést mutatnak, nem csak turisztikai szempontból a világ iránt, és hogy milyen ismereteik Igen. vannak. Vajon, ha megkérték volna, akkor elvállalta volna-e hogy Orbán utasította három miniszterét vizsgálják meg a Nemzeti közé Bíróságból való kilépés lehetőségét Bóka János, Tuzson, Bence és Gulyás Gergely. Ha ő is a, a felszólítottak közé került volna vagy kerülhetett volna akkor miközben az utasítás az nem arra út mintha mint hogyha ezzel egyébként nem lehetne kitérni, de ha az érdemi részét nézzük akkor a Putyin, illetve a Netanyahu személyével kapcsolatos, hagyjátlan azzal kapcsolatos felkérés, hagyját ez a felkérés van, ezt ön... Most ugye azt kéne kérdeznem, hogy hogy értékeli, de ez egy rossz kérdés. Tehát, hogy amikor erről hallott, akkor mi jutott az eszőbe? Semmi azt, hogy a normális kormányzati munka. Persze, persze hogy vállaltam volna-e a megvizsgálás annak, hogy ki lehet-e lép, lehet lépni a nemzetközi büntetőbíróságból, persze. Miért nem? Hogy egy politikusnak fejtő. Én, én jelen nem tudom, hogy ki lehet elépni, vagy nem. Nem ismerem, ez, erre van azt, a nemzetközi szerződéseket. Nyilván ki lehet, van valamilyen eljárás. De ez szerintem egy teljesen legitim dolog, hogy egy kormány adott területtel foglalkozó tagja,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 Mm, nem, én, én attól tartok, hogy általában a... És nem akarok ilyen apokaliptikus víziókat... De, hát de. a realitás van mögött. ...kifáradást a nyugati világ politikai osztályában. Tehát az a, úgy, úgy látom, hogy ott a 68-as nemzedék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 Ö, az a Kelet-Európa más, tehát én szerintem Kelet-Európa más, mert egyébként magam mondhatom, tehát mindent, aminél inkább én kritizáljam magamat, mint mások dizájnat mondjam, de, de a kelet-európai, közép-európai világ abból adódóan, hogy itt az 1989-90-es fordulópont azért ez egy meghatározó volt, és ezt többen átváltott. Tehát nekünk nem volt még módunk elkényelmesedni. Igen.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 az az, hogy a pozíciók elosztása az Európai Parlamenten belül a mert abban aztán később nem lesz változás. Hát lehet, de bonyolult, uh -huh. tehát már bonyolult, inkább, inkább akkor már ki vannak szolgáltatva a, a, a többi frakciói indulatának. Hát létszámilag mert... talán megvoltak, de nem volt meg a szükséges a ország. létszám megvan, mert 23 képviselőnek kellene minimum lenni, és a mostani hivatalos állás szerint is, amennyire én tudom, 26-an vannak,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 Mindenhol, persze, nem, hát aztánában volt most valami, szóval igen, ott a kelet az nagyon mocorol, úgyhogy ez, az egy érdekes hely. De hát én nem tudom, azért a, a mi azerbajdzsáni, kazak és egyéb kapcsolataink azért eléggé rudimentálisabb, szóval Milyen nem, e? nem, nem, nem. Hát, ne, ne, A szót, nem, nem ismerem a szót, hát kérem a magyarázatot. Rudimentális, én én. A,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 És hát ebből a szempontból a, a, az igazi elindulás, az, az valamikor ottan a, hát nyilván a tecseri régeni e, fordulatnál volt, amikor ugye a jóléti államot azt mondtuk, hogy azt feledjük, az nem. a, a régen se volt egy alapot. fiatal ember. Jó ja, nem, nem egyáltalán nem. De hát mi nem azért szerettük. És e, tehát ez volt az egyik oka, de a, a másik inkább az, hogy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 igen, okay. igen, de a Michel. Igen. De ez, ez, egy, ez egy olyan lehetőség, ami lehet, hogy soha nem fog fölvetődni, és soha nem fogja senki kipróbálni. Ez egy de, nagyon ez súlyos nem, dilemma, ez a biden trump Hát igen, igen. Hát azért gondolod meg, ugye a Trump az első menetében ide-oda kapkodott, akkor kiderült róla, hogy ő maga is meg volt lepve, hogy megválasztották.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 ez, ez egy egymásra találás volt, a Trump felismerte, hogy az által a általa Deep State, mély államnak titulált rendszer, amely, amely ellen tudott állni az ő mindenfajta hógorcsainak. Ez, ez ezt ő. meg kell szüntetni. Igen, ezt meg kell szüntetni, és erre vannak urak, akik azt mondják, hogy igen, igen. És hát ennek ugye igen. jelei már az előző négy évében is voltak.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 És láttuk már olyat, hogy valaki azért generált egy konfliktust, hogy bejárt. Mi ágyazott meg ennek a mostani helyzetnek? Hát amit kezdtem mondani, tehát észint ez a bizonyos gazdasági váltás a globalizációnak azok az eredményei, vagy azok a vívmányai, vagy azok a mellék jelenségei, amelyek Amerikát nem nagyját tették, hanem, hanem ö, bizonyos részeit, ö, hát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 egy, egy dühös és kétségbeesett és mozgósítható tömeget be tudnak üjteni. Azért van, van abban, furcsa, hogy a, a, a gazdagok elleni harcot egy, egy milliárdos vezeti, Szóval mondjuk láttunk már ilyet, csak azért mégis behez azért kellett ez a bizonyos eh, politikai előjárt. Te arról beszélsz, hogy ennek nagyon nagy tétje van.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 Mondjuk inkább csak kuriózum jele volt, amikor ö, ugye Trump a ukrajnai politikáját attól tette függővé, hogy Zelensky szereze neki valamilyen terhelő adatot a biden családban, vagy sem. Azért ilyen szintre a külpolitikai irányítása azért azért soha nem sült volna. És amerika népe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 Ártam az egyetemre, annak már, már semmi köze a mai Amerikához. Gazdaságilag se de, de politikai aztán végképpen. Franciaország. Franciaország. Hát Macron megpróbálkozott azzal, ami, ami ugye bejött neki mindig, vagy nem csak neki, hanem az összes korábbi elnöknek is, az elnökválasztásokon, vagy ugyanis megijesztette a népet, hogy fiúk, itt egy szélsőjobboldali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 és akkor jött a Mák Macron, aki azt mondta, hogy én mind a kettőt elsőköm, és középen egyesítem az egész francia népet, és, és ő is leszerepelt. Na most így logikusan a szélső maradt, kimaradt a pályán, a szélső bal, és a szélső jobb. És, és ők vannak. Azért... A francia... Logikailag nem kizárható, hogy akkor előbb-utóbb rájuk kerül a sor. Nem, de, de azért az... Szóval 33%-ot értek el, ami, ami rengeteg, sok, de hát, de hát van ott 67% más is akkor. Tehát nem olyan egységes a dolog. Csak Franciaországban az, az ötödik köztársaság, tehát a De Gaulle által létrehozott köztársaságnak pont az volt a lényege, hogy a korábbi, a negyedikben ott, ott minden hetente váltották egymást a kormányok, a legkülönbözőbb.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 előtérbe került, ami korábban egyáltalán nem volt szempont, és nem jelent meg. És, és hát az oroszok stratégiai helyzete hát nem csak itt, hanem a másik tengeren, a Balti tengeren is, hát alapvetően megváltozott, konkrétan minimálista redukálódott, maradt ez a kis Kaliningrádi enklávé, és amúgy meg Finnország és Svédország köszöni szépen a nato adja.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 Én nem még sose láttam magam. Így. Ennyi. Vége? Vége.